Тачик навчився за місяць всьому, всьому, що треба для вбивства собі подібних. Рило з вічно роззявленим ротом так гняло, що аж попід колючим дротом у спеку і мочарах. Тачик уже видихався, сикав у кирзаки, розтирав мозолі та не плакав. Каді гроб із засмаглим лицем і розкараченим торсом Чимось нагадав колгосного фуражира. Хоч жому в селі і не нюхав. Мама вчителька, тато – ветеринар. Чого тебе так? У сміслі фамілію? Но. А хто його знає? Мо предки були майстри по дереву. Пилочкою? Лобзіком. Кадігроб умів гоготати навіть із самого себе. Степан вій не умів. Подеколи навіть здавалося, що губи йому приліпили, не так давно і замусай, якщо так можна сказати, про два тоннюні рубці на місці губів. Може, Бог не мав уже сили ліпити та й просто чаркав ножем, щоби було чим дихати і кричати, до всього лиш не для сміху. Мої родом з-під ходорова давно, із 41-го року. Діда погнали прич, а потім помер. Тата десь привалило у лісі кедром. Велика буря була дощ з розою у то літо. «Ти одинак? О, якби ж то! Маєш ще дві сестри, одна курва, по чому була по три рублі, а друга?» «А друга а друга ця, цяця любима женщина начальника управління партії Москві. Тобто теж курва не знаю, мабуть, Мешкає у Москві, ясно ж, не на вокзалі. Ну і чого ти тут? Партія опозиційна, в сенсі як Жиріньовський. Жиріньовський і є. Кауч, у нього море бабок. Да ти що? океан? Оушен. Обшим, не бідний він чоловік. Ти ми не бідні. Ну да, ми, громко сказано, ми. «Ті мене мав масті чи якоїсь відміти, світлі очі, лице звичайне, якби кавалок мамелиги взяв і потолк по столі. Ті мені жарти нікого не виводили, але і нікого не гріли навіть за тайним сміхом. «Тіма, ти з Барнаула?» «Хе, братішка, Барнаул не і з собою не озмош. А що, хотів би? Та ну, шо ти?» «Фабрики заводи, тонни і тонни заліза, я природу люблю. У смислі, пострать?» «У смислі, да, і не тільки. Чима гумор хапав на люту, як риба, чи качка, чи пес, шматок мамалиги. Караман, як живий, полум вогню, юрзав, ходив, балагуріл, мама, певна купала молодці, верблюдиць. Чи ослиць? Нє, п... Де таке слово знаєш? навчили. «Далеко підеш, а посмотрим. Та ну, що тут смотри, поможуть, ясно всім. Караманчик, як караманчик, всип пісочику і за шиї. Лучше червоної глини. Лучше б я була, лучше б я була. Кохання не знала. но не пої, не кричи. І в роти мені не тич своїм тупим кирзаком». Караманчик мав розкосі очі і чорні, червоні губи з очима творили потужну енергетичну гаму, як на картинах Олександра Мурашка. Той би намалював, йой, братчику. Було би що подивити. Він ще живий, той Мурашко? не убили. Та чу ти його, тей Мурашком, взиваєш, га, урюче? Тей Мураш – велике ім'я, не для мене. «Чо ти перечишся?» «Знов?» «Тачик із караманом, як тарган із яйцем. Напхом, напханим борною кислотою». Але довго мати гризи невольно», – капітан Верещак чіпко зирить і строгий. «Хто вміє варити?» «Я, пане капітан». Вуй торік фразу самого ранку мовчав. «Ну і що ти, наприклад, можеш вою утнути?» Що пан забажають? Лю, спірі конкретно. Що ви сказали? Кажи тачик знав по-румунськи. Крученики, гречаники, кришеники, деруни, карасів сметані, борзолений бор борщ звичайний окрошку, а ще і ще хоч полощі. Усі зареготали, караманчик найголосніше вуй не порозумів. Ще гузку печену, каче. Достатньо, склади список продуктів. Іскаді гробом у зілак. Зілак захаркотів, обдимив капітана воришчака. Нубля і намахорив риб, тріс рісорами і подався. Хто вміє писати? Каліграфічно? Айно. Я. Караман умів. Самосвідомлена краса давала йому... В психологічний спокій рука виводила швидко і чіпко папером, навіть без помилок, листи до Айгуль, Фатіми, до Фазу, до Айрата і до Мамусі. Грамотно пишеш, ну як? Караман не м'явся ні хвилі, був пен себе і завше за красою, як за примурком. Може, яка обшибка, а шибка болван. Ну, це я так, стилістично, виверт, можна сказати, х, і верт, можна сказати і так. Чого? Капітан Верещак був в у пагонах, вибачте. І всі вибашкери такі, не тільки карамани. Карамани, кармани, барани, ха-ха-ха, усі захахакали теж, спробуй не захахакай. Караман на це посміхнувся, ця посмішка руйнувала красу, до молока з медом давалася капочка чорної вакси. На гроші у цум купи велику конторську книгу. А решту, решту ліпше пропий. За ваше здоров'я до Одна нога тут, друга здесь. Караманчик побіг сухим піском бігти в'язко, та вони вже за місяць звикли тарабанили вмить. Тачик стояв сам перед капітаном.